Планування – це вгадування. Якщо ви не маєте хисту правитця, то довгострокове бізнес-планування буде для вас не більше, ніж фантазуванням. Існує надто багато факторів, на які ви не можете впливати. Ситуації на ринку, конкуренція, споживачі, стан економіки тощо. Завдяки написаному плану ви маєте відчуття, що ніби контролюєте ситуацію, яку насправді неможливо контролювати. Чому б нам тоді не назвати плани тим, чим вони є насправді, а саме з догадками? Переменувати ваші бізнес-плани на бізнес-здогадки, фінансові плани на фінансові здогадки, а стратегічні плани на стратегічні здогадки. Тепер ви можете припинити так перейматися стосовно цих паперів, бо вони просто не варті цього. Перетворюючи здогадки на плани, ви вступаєте на небезпечну територію. Плани дозволяють минулому керувати майбутнім. Вони одягають на вас шори. Ми йдемо в цьому напрямку, тому що ми визначили, що підемо в цьому напрямку. І в цьому полягає проблема. Плани не сумісні з імпровізацією. А ви мусите мати простір для імпровізації. Ви мусите мати можливість користатися нагодами, що випадатимуть вам на шляху. Іноді треба буде сказати – ми підемо в новому напрямку. Тому що сьогодні це має сенс. Визначення часових рамок у довгострокових планах не менш безлуздо заняття. Найбільш повною інформацією ви володієте, коли вже щось робите, а не до того, як почали це робити. А коли ви пишете план, власне ще до того, як починаєте справу, це найгірший час для прийняття важливих рішень. Це зовсім не означає, що ми не радимо взагалі думати про майбутнє, щоб обмірковувати, як саме видалатимете перешкоди, що траплятимуться на вашому шляху. Це корисне заняття. Просто не варто фіксувати всі думки на папері у вигляді планів і зациклюватися на них. Якщо ви складете великий план, то швидше за все ніколи в майбутньому не зазирнете в нього. Плани більше за кілька сторінок просто осідають, як старовинні літописи, у ваших архівах. Припиняйте марнувати час на безмістовні здогади. Вирішіть, що ви збираєтесь робити на цьому тижні, а не в цьому році. Визначте, яке наступне завдання є найбільш важливим і візьміться до його реалізації. Ухвалюйте рішення безпосередньо перед тим, як маєте щось зробити, а не задовго до цього. Імпровізувати відповідно до обставин – це нормально. Просто сядьте в літак і полетіть. Кращу сорочку, крем для гоління та зубну щітку ви зможете купити вже на місці. Можливо, декого злякає пропозиція працювати без плану. Але хіба бездумне дотримання плану, котрий не має зв'язку з реальністю, не має лякати значно більше?